конини і конячого молока, чого остерігалися ран із товаришами, не подавали. Коли все було з'їдено, вождь Ур, який упродовж трапези пильно придивлявся до гостей, весело сказав, «А чому б вам, хлопці, не залишитися у нас?» «Ми не хлопці», – образився ран, – «ми чоловіки». «Ну, хай чоловіки», – не розгнівався на зухувальство вождь. Ми вам підберемо найкращих дівчат. Тобі ране неду, тобі кане, ну там побачимо. Можів у нас небагато, за те дівчат, і вождь засміявся. Навчимо вас їздити на конях, вправно стріляти з лука. Вождь лукаво глянув на Кана стрільця. Ні, не так поштиво, як треба було, перебив вождя кан. Що? схопився на ноги вождь. Не хочете по-доброму? Буде інакше. Відведіть їх назад у халупу, хай думають. За три дні самі попросяться в громаду людей вепра, ані то. Та вони, мабуть, вивідачі, кинув ватажок, який їх спіймав. Там побачимо, буркнув вождь. Геть з моїх очей. Опинившись у тій самій халупі, побратими засумували. Тепер їх точно спечуть на жартовнику. Ран уявив собі, як відун степовиків, старий мук, кладе його, такого ще молодого, на жартовне каміння під голову вепра і повільно простромлює серце вепричим і клом. Йому стало настільки зле, що він ледве не виблював таку смачну, важдеву вечерю. «І чому? – запитував він сам себе. – Чому для того, щоб уласкавити небо, чи духа степу, чи кого вони там хочуть, обов'язково треба різати живих людей? Але ж відун вашої громади летючого пса теж у скрутні часи кладе на вівтар людину». Почув він чужий голос у самому собі і злякався. Доти він не знав, що хтось може до нього говорити із нього самого. Хто це? Щоб заглушити страх, Ран почав думати про те, що буде, коли вони з побратимами щасливо виберуться з цього полону і повернуться додому. «Ех, гарно буде!» Він прийде додому, мама йому дасть чисту сорочку, нагодує смачною їжею, він відіспиться на м'яких матах, а потім, потім він одружиться. З звичайно. А за п'ять-сім років вона, народжуючи кожного року дитинча, стане схожою на стару жінку. Це той. Зсередини. І хто його питає на хабу такого? Ось знову, чому так є? Чому гарна, вигнута як сарна, протка як вивірка? Одне слово, вона мусить щороку родити? Хай би інші родили щороку, а його Еда раз на три-чотири роки і. Залишалася б гарною хоча б літ зо десять-дванадцять. А той із середини, а чому це твоя Еда має шануватися, а не якась інша жінка? Ран уже не лякався того, що говорить у ньому, а розсердився і подумки сплюнув. Серед ночі їх хтось розбудив. Вони побачили хлопця приблизно їхнього віку з каганцем у руці. «Вставайте!» «Ти хто?» – пролупивши очі, спитав Ран. «Я Ларі, син вождя Ура!» – трохи бундючно вимовив хлопець. «Та навіть якщо ти сам вождь, не заважай спати». Буркнув Ранд, водночас поволі підводячись. Що ти хочеш?» «Я хочу, щоб ви пішли від нас!» «Я теж цього хочу, але що з того?» «Я допоможу вам утекти!» Побратими почали прислухатися уважніше. «А що ти хочеш зробити, Ларі, сину вождя?» «Я хочу, щоб вас тут не було!» Тому допоможу вам утекти. Але чому? Адже тут нас тримає твій батько. Батько не знатиме. Вставайте і ходімо. Ран подумав, пошептався з побратимами і сказав. Якщо ти, Ларі, справді хочеш, щоб нас тут не було, скажи правду, що тебе сюди привело. Хлопець трохи збентежився, але швидко опонував себе. «Батько обіцяв тобі ране Неду?» «А, тоді зрозуміло», – засміялися побратими. «Якщо вам зрозуміло, тоді ходімо. Я виведу вас за селище в обхід варти». Побратими не ворухнулися. «Чи ти, Ларі, нас за дурнів маєш?» «А що?» «Чи, може, за самогубців?» Ти хочеш, щоб ми пішли в степ, так як є, голіруч? Може ти домовився зі степовими вовками, щоб нас порізали десь за село? Та ви що, хлопці? – забелькотів Ларі. Ми не хлопці, – грізно обірвав його ран. Ну, може ти, хлопець, ми не знаємо, а ми – мужі. Пробачте, хло... Ой, мужі людей бика. Цей Лері виявився кмітливим хлопчиськом. Але я про все подбав. Я викрав вашу зброю. Мідні кинджали. Йди сам у степ з одним кинджалом. Решту вашої зброї я, пробачте, забрати не зміг. Тоді ми нікуди не йдемо. Гаразд. Чекайте. Лері вийшов з халупи. І повернувся зі зброєю. Ось, це все моє. Списи, кримінний ніж тобі, Ране, Рогатини іще один ніж, Вукові. А Лук, я гадаю, Канові. Ран і Вук душилися зі сміху, А Кан надувся. Добре, Ран посерйознішав, А харчі? Я зміг дістати лише мішок в'яленої риби. Великий гарбуз для води і кресало з трутом. Ну що ж, побратими переглянулися,